Vene ajal tahati valida parteis ja sõtsime sluupi, no, aga seal ees istusid vene inimesed ja sõtsid vene keeles, et prosim vass <laughs> padnät rukuk tois vass za luba. Aga kahjuks ühtegi kätte ei tõsta.